Вітаю слухачів. Ми наближаємося до кульмінації, до фіналу. Тож хочу подякувати всім, хто був та залишається зі мною на цьому шляху. Також мені дуже приємно бачити ваші лайки та добрі коментарі. Це дійсно придає мотивації працювати далі. І особливо дякую Олені Чайке за найбільшу активність у коментарях. Приємного прослуховування! Коли ми зупинилися на краю болота, щоб перевести дух, Єнох засунув руку під свою надміру роздуту куртку і витягнув якісь пакунки, загорнуті в товсту марлю. — Візьміть ось це, — сказав він, — я ж сам його не понесу. — Що це таке? — спиталася Бронвін, розмотуючи ряднину, щоб подивитися. Всередині виявився кавалок коричнюватого м'яса з тоненькими трубками, що стерчали з нього на всі біч. «Ой, та воно ж смердить!» скрикнула вона й відсахнулася. «Вгамуйся, то всього всього овече серце!» пояснив Єнох, кидаючи мені у руки щось приблизно схоже за розмірами. Воно смерділо формальдегідом, і навіть крізь ряднину, було неприємно мокре на дотик. «Я всю дорогу блюватиму, якщо його понесу», – заперечила Бронвін. «Ну-ну, хотілося побачити, як це в тебе вийде», – зіронізував єнух, але у його голосі почулася легка образа. «Засунь його в кишеню свого Макінтоша і ходімо». І ми вирушили через болото невидимою стрічкою сухої землі. Мені вже так часто доводилося тут бувати, що я забув, що болото може бути дуже небезпечним, і впродовж сторіч воно проковтнуло не одну людину. Коли ми вийшли до кургану, я сказав усім застебнути свої плащі. «А що, як нас хтось побачить?» – поцікавився Єнох. «Просто поводитися нормально і не вимушено», – відповів я. «Я скажу їм, що ви – мої друзі з Америки». А що якщо ми побачимо витвора?» – спиталася Бронвін. «Тоді тікайте!» «А якщо Джейкоб помітить порожняка?» «Тоді тікайте так, наче за вами женеться диявол!» Один за одним ми пірнули з тихої літньої ночі до кургану. Все було добре, поки ми не вибралися до кінцевої камери, і тоді температура впала, тиск понизився, і почулося ревіння шторму. Він звивав, не як плачливе дитинча, а як гучного лоса здоровило. Ми перелякано обернулися на звук і якусь мить мовчки стояли і слухали, як на виході з тунелю виє вітрисько. Схоже, що там завивала у клітці хижа тварина, який щойно показали харч. Нічого не поробиш. Нам довелося ступити їй у пащеку. Ми повиповзали навколішках з тунелю, іначе потрапили до якоїсь чорної космічної діри, де зірок не видно, бо їх застували спалахи блискавок. Хльосткий дощ і холоднючий вітер забиралися нам під плащі. У спалахах блискавок, схожих на розлогі дерева, ми скидалися на блідих примар, а далі була ще густіша темрява. Ема, змахуючи кістями, спробувала запалити вогонь, але він, наче несправна запальничка, майже відразу з сичанням гаснув, не встигнувши розгорітися. Тож ми щільніше закутилися у плещі понегинали голови і побігли крізь дощ та скажений вітер, керуючись не стільки тим, що бачили перед собою, скільки тим, що пам'ятали. А в місті дощ стукотів у всі вікна й двері. Але ми проскочили непоміченими, бо всі острів'яни поховалися по своїх хатах, міцно позачинявши двері та віконниці. Ми бігли вулицями, якими мчали потоки води, оминаючи зірвані вітром шматки черепиці, повз одиноку заблукалу вівцю, яка жалібно мекала. Повзперекинутий вітром невеличкий дерев'яний сарайчик, в міст якого висипався на дорогу, і нарешті вискочили до рибної крамниці. Двері були замкнені, але Бронвін двома потужними ударами ноги висадила їх. Витерши насухоруки об одяг під Макінтошом, Ема нарешті спромоглася запалити вогонь. Під витрішкуватим поглядом лосося у скляній вітрині я повів своїх друзів у глиб крамниці, повз прилавок, де Ділан, цілими днями матюкаючись, чищав з риби луску. Потім ми пройшли у залізні двері з плямами і ржі. за дверима мостилися невеличкі льодові комори, звичайні сарайчики прибудови зі стінами з неструганих дощок та бляшаними стріхами. Дошки, мов криві зуби, погано прилягали одна до одної, і в щілини до комірчин залітав дощ. У кожній комірчині стояли подюжані прямокутних лотків з льодом, встановлених на дерев'яних козлах для пиляння дров. «То в якому із них мрець?» – спитав Янох. «Не знаю», – відповів я. «Ема» присвітила довкола своїм вогником, і ми рушили проходом між лотками, намагаючись вгадати, в якому ж лежить труп, більший за трупи риб. Але всі вони мали однаковий вигляд. Такі собі незакриті домовини з льодом. Ми мали оглянути всі ці домовини, поки не знайдемо загиблого хранителя музею. «Тільки не я!» – відмовилася Бронвін. «Я не хочу бачити його!» «Я не люблю дивитися на будь-що померле!» «Я теж не люблю, але нам доведеться!» – сказала Емма. «Бо ми всі робимо одну справу!» Кожен із нас вибрав собі лоток і розколупав його, мов той пес грядку із заритою призовою кістечкою. Нам довелося руками вигрібати з лотків цілі купи льоду, я спорожнив один і вже не відчував пальців, коли раптом почув, як вирискнула Бронвін. Я обернувся і побачив, як вона, затуливши рота рукою, позаткувала від лотка. Ми скупчилися довкола, подивитися її знахідку. З льоду стирчала рука з вкритими чорним волоссям пальцями. «Смію сказати...» «Що ми нарешті знайшли шуканого чоловіка», – мовив Єнох. Поприкривавши обличчя руками, ми крізь розтулені пальці піддивлялися, як Єнох зчищає лід, поволі вивільняє спочатку руку, потім тулуб, і, на сам кінець, понівечене тіло Мартіна. То була жахлива картина. Його викручені кінцівки – безладно стирчали на всі біч. Тіло нещасного немов ножицями розпанахали й випотрошили, і тепер замість нутрощів його наповнював лід. Коли ж з'явилося обличчя Мартіна, то всі мимоволі аж охнули, затимувавши віддих. Одна половина лиця, то був суцільний синець зі звислими обривками шкіри, нагадувала розідрану маску. Друга половина була пошкоджена менше, що давало змогу розпізнати Мартіна. Підборіддя зі шматком бороди, немов надпиляні пилкою, фрагменти щоки і лоба, й одне розкрите зелене око, яке вже взялося плівкою і порожньо витріщалося угору. Одягнений лише у труси та порваний махровий халат, він ніяк не міг у такій одежі податися до крутих скель. Хтось або щось потягнув його туди. «Він досить сильно скалічений», – сказав Єнох, окидаючи Мартіна поглядом, мов досвідчений хірург, що оглядає майже безнадійного пацієнта. «І мушу сказати вам, «Що в мене може нічого не вийти?» «Мусимо спробувати!» Сказала Бронвін, Хоробро підступаючи до лотка І приєднуючись до решти нас «Що ж ми, Даремно ризикували, добираючись аж сюди? Треба принаймні спробувати» Єнох розкрив свій плащ І видобув з внутрішньої кишені серце, Загорнуте у ряднину Воно скидалося, на стиснуту бейсбольну рукавичку ловця. «Якщо він живе, то не дуже зрадіє побаченому», – сказав Єнох, – «тому відійдіть і не кажіть, що я вас не попереджав». Нас не треба було умовляти. Ми відступили від мерця на поважну відстань. Всі, крім Єноха, який сперся животом на лоток, засунув руку в заповнений льодом живіт Мартіна і покрутив нею туди-сюди, немов намацував у холодильнику бляшанку з пивом. Невдовзі він, здавалося, щось намацав і другою рукою підняв над головою овече серце. Тіло Єноха конвульсивно здригнулося і овече серце забилося, чвиркаючи тонко розпиленим розчином і залишками крові. Єнох дихав часто і неглибоко. Здавалося, він спрямовував у серце свою енергію. Я уважно придивився до тіла Мартіна, але воно не ворухнулося. Поволі серце у руці Єноха уповільнило своє биття і зморщилося, змінивши колір на чорносірий, мов м'ясо, яке залежалося в холодильнику. Єнох кинув його додолу і простягнув до мене свою розкриту долоню. Я витягнув серце, яке зберігав у кишені, і подав йому. Єнох повторив ту саму процедуру, і якийсь час серце пульсувало і чвиркало, але потім зупинялося так само, як і попереднє. Він зробив третю спробу, скориставшись серцем, яке несла Ема. Залишилося тільки одне серце. Те, що принесла Бронвін. То був Останній шанс Єноха. Його обличчя стало ще більш зосередженим, і він, піднявши над домовиною Мартіна останнє серце, стиснув його так, наче зібрався розчавити. Коли ж воно затремтіло і засіпалося, мов двигун, з якого вичавлювали рештки потужності, Єнох скрикнув Воскресне з мертвих, чоловіче! Воскресний! Я побачив Легенький, ледь помітний порух. Під льодом щось заворушилося. Я нахилився якомога ближче, видивляючись хоч якісь ознаки життя. Доволі довго не відбувалося нічого. Але раптом тіло сіпнулося так різко і потужно, немов крізь нього пропустили тисячу вольт струму. Ема заверещала, і всі ми повідскакували геть від лотка. Коли я наважився знову поглянути на мерця, то побачив, що голова Мартіна повернулася у мій бік. Вкрите плівкою око, скажено заоберталося, а потім втупила свій погляд у мене. «Він бачить тебе!» – скрикнув Єнох. Я прихилився ближче. Мрець смердів розритою землею, солоною морською водою і чимось іще, чимось страшним. З його руки поспадали шматочки льоду, вона піднялася, на якийсь час тремтливо завмерла у повітрі, скалічена і синя, а потім опустилася мені на руку. Я подавив у собі бажання відкинути її.